32. Elisabeth Shaw a folyosón tántorogva menekült. Időközben újabb fájdalom csillapító fecskendőt szúrt magába. Hatni kezdett a gyógyszer, mert már nem voltak fájdalmai, de szédelegve botladozott tovább a járatokban. Végül odaért egy lakó kabinhoz, és rácsapott az ajtó nyitó Az ajtók széthúzódtak, és betámolygott a kabinba, majd térdre esett. A lakóhelyiségben egy öregen ült egy tolószékben, körülötte fehér kezes lábasban lévő személyzet szorgoskodott. Ketten odarohantak, és a nőt felemelték. Jöjjön, mondta az egyikük, miközben David is odalépett a nőhöz. Kibújt a fehér orvosi köpenyéből, és ráterítette a sebesült doktor nőre. A nőt leültették egy másik tolószékbe, közvetlenül az idős férfival szemben. Elizabeth zihálva nézett fel, és azonnal megismerte azt az öregembert, aki a hologram üzenetben Peter Willentként mutatkozott be. Az idős aggastyán lábai egy lavórvízben voltak, a személyzet egy tagja épp forró vizet locsantott egy edényből a vénységtől meggörbült lábújakra. Elizabeth körbenézett a szobában. Csupa életfenntartó eszközzel és pittyegő műszerrel volt berendezve az egész szoba. Az öregember hosszasan nézte a nőt, de nem szólt egyetlen szót sem. – Szóval? Csak aludt? Itt volt velünk egész idő alatt? – nyögte ki só, doktor. Miért? – Megmondom. – válaszolt vélent fáradt hangon. – Néhány nap van csak hátra az életemből. – Megsimította az előtte térdeplő David fejét, aki balzsammal kenegette a vénség összeaszott bütykös lábújait. Mindent megtettem, hogy lehetőségem legyen arra, amivel kecsegtettek. Látni a teremtőt. Kész van, uram? Végeztünk is? Szólt közbe David bársonyos hangon. Elizabeth az öreg mondatai után elfintorodott arca feltette a kérdését. Nem mondta neki, hogy mint halottak? Nem, mert nem mint halott, sódoktor. David ismét közbevágott, fel sem nézve a nőre, miközben Vélend lábait törölgette. Egyikük életben van. Az android felnézett Vélend arcába. Épp most készülünk hozzá. Miért? képett el Elizabeth hitetlenkedve. Fordítson meg, szólalt meg az öreg, a személyzet egyik tagja a tolószékbe kapaszkodott, és közelebb tolta Elizabethhez Vélend testét. Ön volt, aki meggyőzött, hogy ha ők a mi teremtőink, akkor megmentőink is lehetnek. Nézett elmélyülten Elizabeth szemébe Vélend. Kérem a botomat. Nézett az öreg Davidre, meg sem várva, hogy mit felel a nő az előbb intézett szavaira. Mentsenek meg engem. Tette hozzá, miközben David papucsot adott a lábaira. Mentsék meg! – De mitől? – suttogta kérdőn Elizabeth. – A haláltól. – Felállunk! – adta ki az utasítást Villand gyenge hangon. David és egy másik személy alányult Villand hóna alá, és az öreg nagy nyögéssel talpra állt a botjára támaszkodva, majd hirtelen erőtlenül lehanyatlott, de David a karjaival megtartotta. – Jól van már, jól van, jól van, rendben! – mérgelődött gyengeségén Peter Villand. Rendben, engedte el az asszott testet az android. Rosszul gondolja, nézett megvetően Elizabeth az előtte toporgó öregre, majd mérgesen folytatta. Semmit sem ért. Ez a bolygó nem olyan, ami ennek hittük, és ők maguk sem olyanok. Tévedtünk, mert ami itt van, az szörnyű. Charlie Holloway doktor meghalt. Menjünk el azonnal. Vajon Charlie mit tenne most? emelte fel a nő felé a mutató ujját Vélend. Ennyire közel ahhoz, hogy végre választ kaphassunk létünk nagy kérdéseire. Képes volna elmenni választ nélkül, hajolt közelebb az elcsigázott nő arcához. Vagy elvesztette a hitét só.